Det som är livet för mig är ett fåtal vänner, en god flaska vin och en bra eh, bit kött och sitta liksom sju timmar och prata om livet. Välkomna till avsnitt 7 av Stegvis, en podcast om intressanta personer av mig, Tobias Lundvall. Det här avsnittet är det första som inte handlar om en löpare, inte ens om en idrottsman. Även om eh, personen i fråga är en av dem jag känner som är mest intresserad av sport. Eh, men Rickard Olsson, som han heter, faller snarare inom under kategorin livsnjutare. Om de tidigare programmen och personerna har varit målmedvetna och ambitiösa personer med tydlig drivkraft så har vi här en person som i mångt och mycket drivs av lust av att vara tillsammans med andra. Trots det har ju Rickard haft framgångar i sin karriär som ekonom och managementkonsult. Jag tror att även ni som inte känner Richard och det gör nog inte så många av ni som är då. Även om ni inte känner honom så kommer ni tycka att det här är intressant att lyssna på. Eh, lite som en motvikt till, till en resultatinriktad elitidrotten. Sen skadar det ju inte att Rickard vet hur en god historia berättas och att han har ganska många sådana på lager. Så håll till godo, här är Rickard Olsson. Välkommen till Stegvis, Rickard Olsson. Tack så mycket. Kul att ha det här. Kul att vara här, ja. Du är ju den första i Stegvis som inte egentligen har någon som helst koppling till, till löpning. Kanske till och med den första som inte ens har ett löpsteg. <laughs> <laughs> Definitivt, de andra har nog haft ett löpsteg. Ja. Och folk undrar kanske, varför vill jag intervjua dig liksom? Mm. Vad tror du själv? Oj, det var en ganska svår fråga eftersom det borde ju innebära att det är något som är intressant med alltså, Ja, jag tror hade, det Hade det varit totalt ointressant så tror jag inte att du hade velat intervjua mig Jag tror det på grund av att jag är en person som du inte borde gilla i kanske ett för stort ord, men du borde liksom inte Alltid matchar med mig på något sätt Även om vi har vissa yttre mm. Intressen som är gemensamma Framförallt idrotten och sådär Så vi är ganska olika som personer mm. eh, Och jag tror att du är intresserad av Att förstå varför du tycker om mig Så jag är nyfiken helt enkelt Nyfiken på mig mm. Det ligger nog något i det Kan, kan du berätta lite kort bara fakta utan om Rickard Olsson För folk vet vem ut. du är lite grann eh, Hur gammal upp, upp, är du? Jag är 40 år mm. Så jag fyllde 40 i somras eh, Bor i eh, centrala Göteborg Har alltid bott i Göteborg Pluggat här och eh, gjort lumpen här och eh, Väldigt fest vid Göteborg tror jag. Eh, jag jobbar idag som konsult, managementkonsult På Ekan eh, Innan det är 14 år på AstraZeneca eh, Handelshögskolan i Göteborg eh, Lumpen, mm. Vittfälska och det var pastra som du och jag känna mellan. Ja, det var det. Ja. det Och du började säga att eh, du är uppvuxen Någonstans, var var du mm. då någonstans? Jag är uppvuxen ute i Hovås söder om stan okay. eh, Så eh, jag bodde väl åtta månader I eh, Ingestan Vid eh, Linnéplatsen Så mina första åtta månader tror jag Jag har hört att jag tillbringade tillbyggat När i Slottskogen mm. Mamma tog mig i barnvagnen och gick dit liksom varje dag det var liksom det var där jag började. Men sen, det från jag kommer ihåg så är det alltid ute i Hovås. Och då tänker man ju lite sådär på rikemannskvarter, men det är mm. kanske är helt fel. Nej, men det tror jag inte. Alltså när jag ser tillbaks på hur jag själv uppfattade det. Så uppfattade jag det inte som att jag växte upp. För det var ju där jag var uppväxt. Mm. Det var liksom min gata och min lekplats och skogen... Där man lekte med, med, med kottar och sprang runt i och sådär Men kan jag se tillbaks på det nu som vuxen mm. Så förstår jag ju hur ekonomiskt privilegierad jag var men Jag kan inte säga att jag kände det då Och kan jag se tillbaks på mina kompisar som har flyttat tillbaks Dit och ut och köpt hus och så Så känns det som det är, är liksom hårdare Eller mer segregerat samhälle vi lever i idag Det kan mycket väl vara fel att jag inte såg det då och även när jag pratade med min mamma som jobbade kvar inom barnomsorgen där ute under jättemånga år så, så känns det som att det här med märken på kläder går längre och längre ner i åldrarna Liksom treåringar som ska ha märkeskläder och så Och det kände jag nog inte riktigt att det var då Men, men som sagt det är det ju jättesvårt att... Jag var så mitt inne mm. det, var, det var där jag växte upp Men varför växte du upp där då? Var dina föräldrar rika med barnomsorg? Jobba inom barnomsorg låter kanske inte så något riktigt Nej, Rikt. nej Alltså, jag vet, det, det är klart att jag tillhör på, på något sätt överklassen. Eh, min pappa har haft ekonomichefsjobb och egna företag och sådär. Så men jag skulle nog så att jag kanske tillhör den, den, den, den undre överklassen på något sätt. På det sättet, ur en ekonomisk perspektiv. Men eh, min farfar hade det ganska gott ställt också. Eh, så, men. Så att jag, jag tror att. På den tiden, jag vet inte riktigt varför mina föräldrar Min, min pappa var uppväxt i Hoos också mm. Så. Ehm, Och han kanske då hade det på den tiden När han var uppväxt på 50-60-talet Kanske ännu större skillnad Min farfar hade chaufför som hämtade honom till jobbet Så, Och uppvuxen Och min pappa var ju i USA då på 60-talet och båt över när de flesta inte var någonstans där. Men jag uppfattar inte mig själv Som att jag hade en ekonomiskt jätteprivilegierad uppväxt Jag tycker jag hade en normal uppväxt det var liksom en läsk på helgerna och dela Brorsan hällde upp och jag valde eller tvärtom så det skulle bli exakt lika så Men när jag sitter tillbaka på det nu som sagt, så är det klart att det var privilegierat ja, men, det, men är du, är du familjekär? Liksom, ja, men det, är vi är nog vikt, liksom? väldigt väldigt tajta i, i vår familj Hur ofta snackar du med din mamma och pappa? Liksom? Min mamma och pappa pratar jag med nog med två gånger om dagen och träffar minst en gång i veckan skulle jag vilja säga mm. ja, det är... Eller nästan mer Nu är det enkelt för vi bor väldigt nära varandra i stan nu så där. Men jag, min mamma och pappa skulle nog liksom bli oroliga Om de inte hörde av mig på två dagar Så skulle de tro att något var fel Nej, mm. ja, jag, jag känner igen det själv ja. Och där är det ju lite skillnad Min bror bor i Miami idag och har andra jobb Så att där är det... Med tidskillan Men det är ju samma där. Mamma och de har liksom daglig kontakt via Skype eller så nästa månad. Och du och han då? Eh, mer så här. Mail och allting så. Det är liksom vi. Jag vet inte. Vi, eh, vi är nog ganska upptagna. Vilket är väldigt dåligt ursäkt. Men, men väldigt extremt nära är vi nog. Eh, jag och min bror pratar eh, kanske en gång i veckan. så Eller en gång varannan vecka. Fast han bor där borta då Fast han bor, ja. Och sen är han ju väldigt mycket ute Alltså han, eh, han kan ligga ute på oljeplattformar Och sånt där Har liksom ett, en, en annan typ av jobb så. Han inte Oljeplattform? Han, ja Han är I grunden är han svetsare Så vi är ju extremt olika Vi har inte riktigt kommit in på min utbildning och så sen, Men det kanske vi gör Så han är ju licenssvetsare från början och mycket det då om att bygga om och bygga till oljeplattformar Oljeriggar och den typen av saker Bostadsplattformar Och idag har han ett eget företag i, Så bor i Miami Men jobbar väldigt mycket i Nordsjön det, det, det kanske är en fördom Men det känns som det finns få svetsar av ursprung i Hovås Jag är ganska övertygad om att det är en fördom Men, men, visst, har du, men visst har du rätt om man tittar på övriga Familjen och så, så Min farfar gick på handelshögskolan, min pappa gick där Min farbror gick på Chalmers Jag visste när han var 13 år Så kunde jag säga att jag skulle gå på handelshögskolan utan aning vad det var Var det inte kontroversiellt då när han valde Nej ja, men det tror jag väg? inte för att Han, han var liksom helt annorlunda Han har alltid varit mycket mer med händerna Alltså jag och min pappa är tummen mitt i hand Tycker allt hantverksarbete Vad det än kan vara Från att pilla i trädgård till att snickra till att måla var väldigt tråkigt. Min bror var sån där som älskade om vi hade en målare hemma så ville han alltid hjälpa till, hjälpa målan från han var fem år eller någon snickare eller vad det än var som byggde dem hemma eller något sånt där då, då skulle han alltid hjälpa dem. Han ville vara med dem så. Mm. Medans jag och min pappa tyckte det var jättetråkigt. Och också då för vi hade snickare så min pappa liksom ville inte, den kunde inte. Och det är någonting som han har definitivt glömt allting till mig den där tummen mitt i hand, handfallheten inför allting som var med, med hantverk eller något sånt. Så du är inte den som sätter upp en eh, icke-bärande vägg bara så där Nej, det gör jag inte. Jag har däremot den här sommaren faktiskt målat om två eh, rum hemma i helt vitt då naturligtvis. Ingenting annat än helt vitt. Just och fräscht. Ljust och fräscht. Men en eh, alltså för mig är det ganska stort så alltså jag känner en ganska stor tillfredsställelse att jag klarar av att måla liksom fyra väggar och ett tak i vitt så utan att något Uh, gick fel Det liksom. är på den liksom <laughs> ja, jag, jag förstår det helt och fullt. Så varför gör du inte det oftare då? Uh, för det är så fruktansvärt tråkigt Ja, trots tillfredsställelse. Trots tillfredsställelsen, trots tillfredsställelsen. Ja, men det, det är någonting då Man har lyssnat på många av de tidigare Som du har intervjuat här med den här Tillfredsställelsen av smärtan Eller tillfredsställelsen av tröttheten liksom som kan driva en uh, Jag vet inte, jag, jag får aldrig den Även om jag lyckas, om det är någonting som är tråkigt Så är tillfredsställelsen för, för svag eller så För att jag liksom, den ska betyda någonting Så, så, så vad, Nu hoppar vi lite här Men vad, vad i så fall vad driver dig att Vad är din drivkraft här i livet För du är ju I mina ögonen en ganska för att säga, En väldigt entusiastisk person ja. För ganska mycket saker ähm. Jo, men det, alltså, jag, jag drivs nog. Alltså, jag drivs väldigt lite av någon, av någon inre tillfredsställelse av i allting så att alltså, jag har lyckats eller någonting. Jag drivs. grymt mycket om att vara tillsammans med andra. Att liksom vara en del av någonting. Att vara en del av ett sammanhang är oerhört viktigt för mig. Eh, jag spelade badminton var min sport när jag var liten. Eh, där jag råkade bli hyfsad, så på, i alla fall på västsvensk nivå och så. Jag tyckte alltid det var roligt att spela dubbel eller i lagtävlingarna. singen brydde jag mig liksom nästan inte om om jag åkte ut tidigt eller hur det gick så. Eh, utan det var liksom dubbel och när vi spelade som förening som var det viktiga. Att åka väg på helgen och så vara i, i gymnastiksalen var liksom viktigare än egentligen hur det gick för mig så. Så framgång är ingen drivkraft för dig? Är det vad du försöker säga? Jag vet inte om det är det jag försöker säga eller... Eh, men, men inte, någon, inte någon egen framgång så. Jag är jättegärna med lag som når framgång. Och ett lag behöver inte vara ett idrottslag. Det kan vara en grupp på jobbet eller en grupp kompisar eller vad som helst som gör någonting som blir bra. Där vill jag ju då vara en stor del i att den gruppen når framgång. Och jag kan väl känna att jag kan ta plats där och vill ha plats till och med. För jag skulle vilja säga att eh, det är ganska viktigt för dig att, att vara viktig i en mm. grupp. Absolut, ja, men Det där har du en jättepoäng Jag, på arbetsplatser och sånt där Så tar jag nog plats, jag syns, jag hörs Och jag gillar känslan att vara en person Som andra lyssnar på, andra litar på Och andra kan tycka är duktig i en grupp Absolut Så där kanske det då, kanske var uppdragkraften Så kan det nog vara alltså, Jag tyckte på, på den senaste arbetsplatsen Där vi träffades, där jag var någon slags gruppchef eller något det fick jag en viss tillfredsställelse av att vara en person som folk kommer till, frågar Hur ska man göra här? Hur ska jag tänka här? Så, absolut Vi hoppar tillbaka igen ja. Hur var du i skolan? För, för jag, jag, bilden av Rickard som jag har är ju en En väldigt, som jag sa, verbal mm. och mm. Tar plats och mm. Mycket åsikter mm. Var det så på den tiden också? Absolut, det, alltså det är väl det Den, den stående kommentaren i kvartsamtal Hette det väl på den tiden Egentligen från första klass till tredje klass på gymnasiet Eller tredje ring eller vad man ska kalla det Hette det här på den tiden det var, Hade extremt lätt för mig Och jag blir väldigt lätt rastlös när jag förstår någonting När jag vill gå vidare Så så man kan säga framförallt i, i grundskolan Alltså låg och mellanstadiet och högstadiet Så var jag högljudd när jag blev rastlös Jag såg nästan ibland till att eh, få sitta utanför Jag visste att bara jag prata och bli lite, bli lite jobbig här nu Så kommer läraren sig till att jag får sätta mig utanför en kvart och Då kan jag läsa någon annan bok Eller gå till biblioteket och kolla en kartbok eller sådär Så det, jag lärde mig väldigt tidigt i spelet att se till att inte få sitta kvar i klassrummet och jag tror att jag kan gå ut och lära mig någonting själv. Så under mellan, framförallt låg- och mellanstort så kändes det som jag tillbringade minst lika tid, mycket tid utanför lektionssalen som inne i lektionssalen. Jag är extrem. Jag känner knappt någon latare människa än mig. I väldigt, väldigt mycket... Och det tror jag hindrade mig. Gjorde mig väldigt frustrerande i början av när jag började jobba så. För jag kände hela tiden att jag kan ju lite bättre egentligen. Att, att inte folk bara ser hur bra jag är och ser hur liksom, bra tankar jag har inne i mig och sådär. De borde ju bara fatta det liksom, och ge mig den där positionen eller säga hur duktig jag är så. Och det är nog det enda det jag har gjort kanske inte liksom aktivt val var efter några år på jobbet. För det här, jag märkte att det hände liksom ingenting, jag har satt kvar på samma position och samma stol Och där kände jag nog, att jag måste göra något, jag måste bevisa för mig själv eller för de andra då Att jag faktiskt kan bli någon För jag blev väldigt frustrerad av att, just som du säger, att jag kommer ihåg nästan hur det var Jag satt, jobbade på ett jobb som var väldigt spännande, som det hette Hitskådet, konst, väldigt konstigt namn där eh, som var jätteintressant, vi gjorde en massa olika saker, skickades ut på projekt och sådär. Så, så satte jag med min chef och så sa man, men vad, vad ser du i din nästa roll, vad vill du göra ett utvecklingssamtal? Jag sa, ja, ingen aning vilken roll jag vill ha, men jag vill ha någon roll där jag kan påverka. Alltså där någon lyssnar, där jag faktiskt, något händer efter jag har tyckt eller sagt någonting. Och det var egentligen lite roligt, för efter det så fick jag... En vecka efter det, en interimsroll, en chef, fick i stort sett gå. Jag blev uppskickad till Södertälje, kommer upp dit, ingenting funkat. Alla i grupp, hans grupp hade nästan slutat. Jag hade en trainee som hade varit där i två och en halv månad. Och hon sa, det liksom du och jag, det, jag har ingen aning om detta. Och där någonstans fick jag den här drivkrafterna. Här kan jag faktiskt göra någonting, jag kommer inte klara detta. Det är helt omöjligt att jag klarar detta. Och det fick mig att liksom dra mig i kragen så. Den här känslan av att jag fixar inte detta. Okej. Okay. Så, så det handlar om att hitta rätt utmaning på något sätt? Nej ja, men så tror jag det. Och för den andra gången i mitt liv jag kände att jag kommer inte klara det här var när jag riktigt in i lumpen. Så, från Hova som vi har sagt. Jag, eh... Lumpen verkar ha varit en ganska viktig grej för dig. Ja, det. men det är det. För det är första gången jag tror också... Som vi pratade tidigare om skolan så har jag liksom Jag var alltid bäst Jag hade det enklaste i klassen så det, det var liksom det flöt på Det får man ganska stort självförtroende av Och gör det det med den här knorren av att Du är lite rolig, du kan vara lite busig också Så får man en liksom respekt från Både de tuffa och de smarta i skolan så liksom Man var liksom inte alls som vara en plugghäst på det sättet Så att det blev liksom en Hela skoltiden eh, Var liksom extremt eh, Enkel för mig liksom. Så. Men jag gick ut Och så kom jag in i lumpen efter gymnasiet eh, Ut i skogen eh, 18 år, glasögon eh, Började krypa där Och tänkte jag klarar inte detta Och det andra var att det var ett tekniskt vapenslag Det var i luften. Alla andra var hade gått fyra år i teknisk Och någon hade gått ett år på Chalmers till och med Och då kände jag, jag, jag fattar inte det här Det var radioteknik och radarteknik Och massa saker vi skulle lära oss Och där kände jag efter två veckor. Jag kommer inte klara det här Det är omöjligt att jag kommer klara de här 15 månaderna Och det fick mig också Att, att liksom, och klara det Jag kommer ihåg att vi gjorde något frisprov Eller någonting sånt där Och jag hittade och, och löste ett problem På den här radarstornen vi hade Som den här killen som gått ett år på Chalmers till och med, Inte klarade Och kände att jag klarar nog ganska mycket Om jag, mm. om jag verkligen ger mig den på det kan du önska att du har haft att det hade varit tuffare fram till dess så att säga. För jag menar, det är ju en paradox i ja. det där Ja, men det är ju svårt att säga att man önskar att man skulle haft det tuffare och sådär. Det, det tror jag inte. Det, det jag skulle vilja ha är en starkare indre drivkraft att lyckas. Jag känner fortfarande idag att jag kanske skulle kunna gjort vissa saker i livet bättre om jag bara hade haft den här drivkraften Men jag har den inte liksom. Den, den finns där inte Att, att liksom pressa Särskilt i uh... Nej, Det är väl det man tänker på När du säger att drivkraften är att, att vara tillsammans mm. du, På något sätt är, Det är, är musigt och härligt på alla ja. sätt, Men det faller lite platt liksom, ja. Ja. Uh, Om man tänker att det är det här som ja. Liksom är mm. som ja, men Det är väl är... också jag, jag bytte jobb efter liksom, 14 år på samma arbetsplats Och Bytt till ett helt annan typ av verksamhet och sådär. Och det tror jag nog brorde på att jag kände att jag hade kommit in i någon slags zon på det gamla stället där allt gick i plan. Jag, jag var den jag var. Jag eh, kom undan med väldigt mycket saker och ting. Lite som i skolan liksom. Ja, ja men han är ju brickad. Han, han får vara liksom göra lite så här fel ibland. för han har andra saker som är så himla bra så. Eh, och jag vill nog komma bort. Lite ifrån det liksom Känna den här känslan, Klar jag är klarar det fixar jag detta Eller rättare sagt Jag kommer inte fixa det, för det är den känslan jag behöver För att kunna göra någonting riktigt bra Men när du säger det här med Att man kan uppfatta som arrogant mm. Känner du att du har lärt dig med åren Hur du ska undvika det? Eller? Mm. Ja, men Det tror jag, det är nog någonting jag försöker Tänka på För jag vet att jag väldigt lätt kan bli det Med Kroppsspråk Tonläge och sättet att vara Och framförallt om du gillar Ett ironiskt tilltal så Och är tryggare själv och liksom så Så där måste jag nog tänka Och det gör jag och tänker på det Jag kanske inte riktigt mycket men under en period i mitt liv Högstadie och gymnasiet Så fick, tänkte jag nog lite på det framförallt Jag skulle nog vilja påstå att du är lite av en dubbel Dubbelnatur mm. Det här är ett påstående Som du får bemöta ja. som du vill men, men du är ju väldigt lätt att Tycker om, men du samtidigt eh, har en arrogant framtonning mm. mm. i många lägen Och en mm. liten jag vet bäst framtonning mm. liksom mm. Absolut, nej men så är det eh, Tror jag nog, eller jag, jag vet nog att det är på det sättet Och det, det bottnar lite i den här rastlösheten så och ibland in, inte lyssna. Jag, jag kan väldigt fort bestämma mig om en person är värd att lyssna på eller inte värd att lyssna på och den personen som liksom är min, inte värd att lyssna på, orkar jag då inte lyssna tillräckligt noggrant på och då kan jag liksom säkerligen anses vara liksom arrogant och så och det är den här rastlösheten, jag känner det så himla ofta liksom att jag, jag tröttnar på människor jag har väldigt, väldigt svårt och och, och samtidigt finns en, en tror jag idag en, en en bild hos mig själv att det är så. Och att jag måste jobba väldigt, väldigt mycket på det. Men ett, ett exempel är att jag var på en middag här för några år sedan. Och hamnade vid en person som jag tyckte var väldigt ointressant. Jag har då lärt mig då att jag ska vara intresserad, lyssna och på det sättet. Men det var vid ett, ett antal tillfällen under den här kvällen så var jag tvungen att gå på toaletten. Trots att jag inte var tvungen att gå på toaletten. Bara för att komma bort. Och sitta där inne och vänta två, tre minuter. För jag, jag kunde liksom inte orka. Det. Jag, jag var så ointresserad av den här andra personen. Vi det var väldigt hemskt så. Eh, men jag har då lärt mig då att liksom hantera det. Och hoppas att den här personen som satt bredvid mig faktiskt. Så tyckte jag var intressant. Det jobbiga blir då när man lyckas spela det spelet så bra. Så de ser till att hamna bredvid nästa middag med. För de tyckte vi hade så intressant samtal. <laughs> Och å andra sidan så hamnar jag bredvid vad jag tycker är intressant som liksom intellektuellt stimulerar mig och så Så tror jag att jag kan sitta i liksom ett liv och prata och diskutera och sådär Men jag, jag är nog lite cynisk att jag väljer mer idag vilka Jag, jag orkar inte ha massor massa ytliga kontakter Hur, hur är du då i en, i en relation? Yeah. För där är det ju mm. rätt viktigt får man ändå säga att ge och ta så att säga. Absolut. Kanske inte drömma lösningen i bordet Nej. utan att ha lyssnat in. Bra fråga. Äh, ja. Ja, men jag tror jag, alltså Det är väl den här dubbelheten i mig också. Naturligtvis som jag går in i en relation så har jag ju valt den personen. Och jag väljer en person som stimulerar mig eh, intellektuellt jag, måste, jag har alltid sagt att det jag egentligen söker i en relation är något form av motstånd så, jag, klarar, jag skulle aldrig klara av en, en lätt relation på det sättet Jag vill ha motstånd, jag vill ha någon som, som liksom triggar mig, gör det lite svårt för mig Det jag måste utvecklas och där jag måste tänka hur jag är och sådär eh, Så jag väljer ju, tror jag, relationer med personer som ger mig det motståndet som är lika starka som mig som kan säga till Nu, nu är du var dum eller nu gör du fri eller så uh, För jag skulle nog lätt kunna utnyttja någon person som var för snäll i en relation N När hade du flickvän första gången? Uh, Och då menar jag inte nej, nej. posten på Amazon Nej, nej uh, Ganska sent uh -huh. uh, Alltså nästan så här, 25 liksom mm. Något som var seriöst så vad kommer det sig? Bra fråga. Jag var väl inte tillräckligt trevlig för att man skulle... Nej, jag vet inte. Men eh, det, är en jätte... det är en ganska intressant fråga, tycker jag själv ofta. Eller liksom tänkt på det. Men eh, jag vet inte, jag tyckte inte det var så intressant då, tror jag. Alltså, jag har liksom aldrig saknat det. Var nästan liksom. Jag hade så mycket annat som fyllde mitt liv, tyckte jag då. Eh, det var klart att man liksom var kanske kär några gånger och sådär. Men jag, jag är inte så här lätt att bli kär, tror jag. Alltså, jag är lite mer rationell i mina relationsskapande ibland, kanske. Eh, vilket säkert de som jag har varit tillsammans med kan tycka. liksom jag, jag är liksom inte puss och kram och älskar dig så enkelt. Det kommer inte så fort för mig. Det tar liksom lång tid och, och sådär. Jag vill liksom vara säker på saker och ting. Eh. Är, du, är du till och med rädd för att bli uh, kär? Att inte ja. lämna dig? Nej, men det kan det nog vara. Absolut. Att det kan vara en, för det är ju en obehaglig känsla. För det är ju. Det är den, alltså, kärlek är ju fullständigt orationellt. Så. Det, är säll, jag, det är sällan man hör kärlek beskrivas som en obehaglig känsla. Nej, nej men ingen obe, nej Jag trodde att det är obe, obehaglig känsla är fel, för kärlek Men alltså att våga bli kär så kan vara lite. När man väl är det, eller väl är inne i det, så är det ju fantastiskt så. Men jag tror att det kan vara. för Jag, jag kan liksom inte. Mycket annat till lite kan jag liksom beräkna. Men jag menar inte rent matematiskt, men man kan liksom. Förstå sin egen reaktion Förutspås. Förutspå en annan person, Persons reaktion Hur den ska agera i olika situationer Kärlek kan man liksom inte Förstå Och sen är det en sak Jag har, jag har grymt svårt Att äga makten och göra någon riktigt ledsen Om jag gör någon ledsen början av någonting som jag gör som är liksom Dumt eller elakt Som jag kan förstå, rationellt förstå Då är det ju en sak sådär Men att kunna krossa människans hjärta på grund av att jag bara inte älskar den den känslan är jag nog rädd för har du hamnat där då? Eh, ja det har jag hamnat ett antal gånger har jag hamnat där och den är extremt jobbig tror jag. hur tar du det då? Eh, ibland kan det väl hända i någon fall att man stannar längre i re relation än relationen vad man egentligen själv vill för man klarar inte av man förstår hur mycket man betyder för den här människan att göra, liksom, göra slut så så det gjorde jag nog i början. Så. Äh, idag hoppas jag att det mycket mer handlar om en öppenhet och ärlighet och sådär tidigt. Att prata väldigt mycket, liksom. Berätta vem jag är och för den här andra personen att förstå mina känslor om det. Sen vet jag inte om jag lyckas med det överhuvudtaget. Men äh, äh, det, är, det är nästan den obehagligaste känslan jag vet. Det är att ha makten och göra någon ledsen. Bara på grund av hur jag känner. Inte vad jag gör. Om jag slår någon, kan jag förstå att den blir ledsen, eller om jag är elak på något annat sätt. Men vad ska jag göra om man inte själv tycker någonting längre mm. så. Eh, och jag tror framför allt då. Alltså, om jag tittar på också mina föräldrar också som. som eh, min mamma var 16 när de träffades och pappa var 19 och de är 66 och 69. De har jobbat i 50 år. Men de är gifta fortfarande. Ja, de är gifta fortfarande. Eh, och så liksom själv tog det väldigt lång tid att ens liksom. På något sätt bli bli kär eller någonting sånt här så Jag vet inte, men det, det, det tycker jag är En obehaglig känsla, ha den makten nu Jag vill inte ha den makten Det ska räcka att jag är en bra Kill och bra människa på något sätt Så, det är mm. Men du är ju ett förhållande nu ja. ni är serbo va? Serbo, som mm. vanligen bor nere i Falkenberg mm. Och jag bor i Göteborg alltså Jag ska faktiskt skriven i Falkenberg nu Så att så, men vi pendlar, jag är väl, på grund av att måla en dotter från, från tidigare Så är jag ju oftare liksom kanske nere i Falkenberg Även om Malin säkert tycker jag är där för sällan Men, men så är det Så jag har kvar läggning till bak i, i Falkenberg Hur är det att, att vara extra pappa till en, en frågar, dotter? Man, frågar man dotter så är det ju viktigt att jag inte är pappa då Men var extra Nej. där nere Extra, extra, extra person? Ja Nej jag tror att det är inte så eh, Väldigt kontakt, alltså hela den här grejen Med att, liksom, att målningen hos ihop Var inte liksom meningen heller Så alltså, någon som hade en dotter Hon var tio när vi träffades Och liksom inte bodde i Göteborg Så det liksom var inte meningen Så att det ska hända liksom eh, Jag tycker det Och det har varit liksom mycket jobb Med med dotter Och komma in och bli någon målningen är väldigt tajt med sin dotter För de är liksom uppväxta bara de två ihop och komma in som en tredje person där och bryta upp något i en känslig ålder mellan 10 och 14 Det är klart att det har varit jobbigt Men samtidigt är det nog en fräckare eller en skönare känsla när man lite kommer igenom När man lyckas liksom få någon person att liksom tycka om en eller liksom sådär. Det är en ganska härlig känsla måste jag säga Som jag inte riktigt trodde att jag skulle tycka var så eller eller liksom så mysig Eller vad jag ska säga Faktiskt För du har, du har inga egna barn Nej. Och du är 40 nu då. Ja. Tror du att du kommer att skaffa det Eller vill du skaffa det Jag vet inte alltså det, jag, jag, jag brukar ofta säga Jag är ganska eh, Jag kan inte säga definitivt Att jag inte vill ha barn Men jag kan heller inte säga definitivt att jag vill ha barn Jag tror att när jag är 40 och den här rastlösheten och den här till viss mån egoistiska sidan av mig Gör att jag att barn skulle komma in och rubba dem Skulle jag bara liksom vara beredd att inte få få gå på alla de ishockeymatcher Och liksom det här livet, jag är van vid att liksom bestämma ganska mycket över mig själv eh, Och min tid och så Skulle jag liksom vara beredd att eh, tappa den delen och det är en jätte del i mig Och, och sen då också när, när, när nu Felicia finns Och liksom man får en viss Typ av, av känsla Eller närhet där också så, så kanske det Jag inte gör att jag är säker idag på det Jag, jag vill inte säga nej liksom. men, men jag vet inte mm. och, Jag har inte pratat så mycket Om den egoistiska sidan då, Men det gör jag liksom också Jag är ganska lat och egoistisk Du fyllde ju 40 tidigare år Japp. Det är lite av men... Milstolpe Jag är mm. själv 35 i år och Ach. tycker det är lite jobbigt mm. Hur känner du inför det faktumet? Mm. Att... Ja, för det första så måste jag säga att Det kändes som en milstolpe Alltså 18 eller 25 eller 30 Många av de här andra årtalen som skulle kunna ha varit någon form av milstolpe Har liksom aldrig känts som en milstolpe Det här kändes på något sätt som en milstolpe och liksom har flera anledningar på något sätt så blev det någonstans här går gränsen för halva livet. Tror man. Alltså, jag trodde jag skulle bli äldre än 60 när jag fyllde 30. Men runt 80 är ju liksom, ja men någonstans här går halva livet. Sen tror jag det hände väldigt mycket att jag valde att liksom byta jobb samtidigt så. Ja, jag valde liksom att skriva Men är det i Falkenberg och våras Alltså det var så mycket sådana här Stora saker som händer och liksom sådär Så att eh, Svar på frågan är Första, jag det kände som en milstolpe och så Sen har jag nog inte riktigt kommit över full med vad den innebär För jag kan ibland känna att jag lever Eller vill leva Liksom ungefär samma liv så Som jag gjorde innan Alltså fritt, lite fritt i att Jag vill liksom jag vill kunna göra saker, jag vill kunna vara spontan Jag vill inte hamna som, som många av mina andra kompisar Som man ser de som är liksom mer fasta med familj Så att ja, men det tar månader eller en, och en halv Kanske jag kan planera in någonting sånt där Är du rädd för att bli gammal? Fylla 50, 60? Ja men det är jag nog Jag är nog inte rädd för att bli, bli gammal Jag är rädd för att bli uh, lite patetisk så. Hur menar du då? Jag menar i mitt intresse alltså Jag tycker fortfarande om att dricka vin på krogen så. Alltså att sätta mig på en bar Och dricka vin Jag är ju nödigt intresserad Av massa saker så. Och får man vara så liksom nödigt intresserad Av sport eller idrott När man är 50 eller 60 Får det betyda så mycket i livet Så att man verkligen mår dåligt När en favoritlag liksom Går dåligt Får man liksom Åka till Stockport Och se en division på England Och tycka att det är fantastiskt Med den kulturen som finns där liksom ska, eller ska man, göra, ska man göra något annat sådär? Så jag, det är väl lite man Kommer man bli liksom så. Är det, det okej okay liksom Att vara så gammal Och bry sig så mycket om saker och ting Som kanske på ytan inte är viktiga Du får uh, fråga min pappa Ja jag ska göra det <laughs> <laughs> Men är du rädd För att, för att dö Nej det tror jag nog inte jag, jag känner nog att om jag skulle dö idag så Så skulle jag Nu vill jag inte det, absolut inte Men jag, jag har liksom gjort några saker bra i livet Jag har gjort några människor lyckliga på något sätt Jag har i visst mått lyckats eh, i, I några relationer Jag menar jag i både, både kärleksrelationer I alla fall ibland gjort några lyckliga där Och även i kompisrelationer eller till mina föräldrar som jag tror det liksom stolt över vem jag är idag på något sätt så Jag brukar säga har man liksom några mer plus plusser minus när man dör så får man vara lite nöjd och just nu ligger jag väl på några mer plus i alla fall. Mm. så att, men jag vill absolut inte dö. Jag vill liksom eh, vara med nästa sommar. Jag kan bara så här, jag vill bara se en svensk sommar till. Jag vill liksom jag vill vara med om ett som guld till för Frölunda jag vill åka en gång till till New York Och se New York Rangers Jag skulle idag vilja se Felicia växa upp Och se vem hon blir så. Hur hon är när hon blir vuxen så. Och framförallt eftersom de sista åren Känns det som det har gått väldigt fort Alltså från 10 barn till 14 En halvvuxen person Och det är ganska fräckt att Se någon utvecklas En person utvecklas En, person utvecklas, en personlighet så och den resan skulle jag nog jättegärna vilja vara med på. Du, vi pratade ju förut om eh, drivkrafter, mm. hängivenhet mm. och hur du ibland har svårt att hitta drivkrafter till att verkligen ja. pushar dig själv. Ja. Men du kan hålla stenhårt på ett Division 5-lag i ja, ja. engelska ligan. Absolut och brydde väldigt mycket om det. Absolut. som du nämnde att du kan bli extremt deppig när frölunda hockey. Mm. Som är din andra passion mm. Mm. kan man säga. Inte då bra. Hur går Nej. det ihop? Hur... Jag vet inte. Det är väl, jag, och jag tror det går ihop på det sättet. Jag hade en, en, en granne som också eh, var från Frölunda. Han borde på samma svale för att använda det. Det var sjukt jag gilla. Eh, han var läkare. Han sa till mig, vi diskuterade honom någon gång också för att han var, väldigt, han var ordförande i vår bostadsrättsförening. Väldigt korrekt var han, liksom ordentlig läkare och så. Och jag såg honom en gång på matchen där han stod upp och skrek dumma jävel. Alltså han var verkligen animerad i sin ilska. Och vi pratade lite om det där, vad är det som gör det? Och han sa det att när jag går in där så får jag vara orationell. Jag är läkare annars. Alltså jag måste vara 100 rationell Fattar rationella beslut som är viktiga för människors liv, så. Men när jag går in och sätter mig på den här idrottsarenan, då får jag ogilla det här andra laget. Bara för att jag inte gillar dem. Jag, det behöver inte finnas någon rationell aspekt för det. Jag kan vara känslomänniska där inne. Och det känner jag lite samma. Att jag, jag är ganska rationell. Tråkig så i mitt, mitt övriga liv, liksom. Hur jag är, och att jag inte är så. Men där inne så. Så kan jag bli fullständigt orationell Och det är okej okay att vara det Och det är okej okay att känna så Och den andra biten är den här gemenskapen Den finns till viss mån, mån i Sverige Men kommer man till, till Stockport Som är en, en, en förort i Manchester Det är inte den vackraste delen av, av, av England Det är ganska tufft Nedläggningar Går man på... på, på på Gågatan där så är ungefär en tredjedel av, av affärerna nedlagda och, och så Men de har någon så community, alltså samhörighet Vad som än händer så har vi det här på lördagar klockan tre och kan gå till Vad som än händer så kan det göra oss lyckliga någon stund till Hur liksom rationellt illa livet är Fabrikerna är nedlagda och allting Så de här två timmarna är det okej okay att gå in i bubbla och lossas. Att det här är det viktigaste som finns i livet. Och den känslan, tillhörigheten också, tycker jag är underbar liksom. Låter som att det är lite av en ventil på något sätt. Absolut, absolut. Frölunda då, du har till och med jobbat för dem va? Mm. Ja, jag har jobbat, eh, vad kan det ha blivit, ett och ett halvt år? Alltså med... Eh, Alltså som hade ett fast jobb Sen har jag varit engagerad i klubben I ideella sammanhang Under längre tid Men jag, jag, jag var liksom ekonomiansvarig för det här. Hur kom det sig då? Eh, det kom som min pappa var involverad i, I klubben på den tiden Jag hade precis gått klart handels Och han som var ekonomiansvarig Blev sjuk eh, Så tanken var nog Och ganska akut sjuk eh, Fort och då var det så Jag höll på att skriva min uppsats och då blev det ungefär. Kan inte du sätta det här över typ sommaren ett halvår innan vi anställer någon som ska ta detta? Och då gjorde jag det. Sen blev det lite längre för att. Så Men så det var, det var liksom skälet. Det var en, en snabb insats som skulle vara. Jag hade precis klokare klart hand och så klarade jag av det. så. Mm. Men, men din pappa var inblandad i. Ja, för att gå tillbaks lite då. Så, så börjar jag och min pappa gå på matcherna då. Han, han jobbade då på en advokatbyrå eh, En av advokaterna Blev med i den här sponsorföreningen Och seder i styrelsen Och pappa var ekonom Det var inte så många som ställde upp och kände för att ställa upp på den här tiden eh, Så då blev min pappa Med där eh, Som kassör Och då får man inte glömma att på den här tiden var Frölandas kansli En person eh, Så det innebar att pappa gjorde liksom All bokföring Det alltså Kassör då var som var vara kassör för Sävedalen Alltså du gör det på kvällar och helger och, och så Det fanns liksom ingen anställd på, på Ett kansli, idag tror jag för förrän år 20 personer, som det är ju ett mindre kontor liksom Och två eller tre personer Som jobbar med ekonomi Och detta var ändå mitt av 90 va? Detta var då fra, från slutet av 80-talet ja. Så pappa var ju det under många år När de låg i division 1 Och på den tiden var det så att det fanns ju inte en krona Det så På det sättet Sen blev han då i föreningen och Eh, någon gång i slutet av 90-talet blev han ju klubbdirektör då. Mm. Eh, Och eh, det som hände var Var väl egentligen två saker Dels alltså från idrottsrörelsen Och det är alla som var med Har ju naturligtvis under årenslag varit fulla Av svarta och gråa pengar Det var liksom så idrottsrörelsen finansierades Och, och egentligen även på elitnivå Ganska sent in i Sverige Skulle jag vilja säga eh, det var ju också så att det var väldigt länge inte, inte, inte för så länge sedan som även om man hade en vit lön av en idrottsinkomst att det inte gav pensionsmedel till exempel då. Man kunde ju inte räkna det mot den mot andra pensionen eller ATP. Men, men så att det fanns en historik i idrottsvärlden att, att liksom jobba på det här. Sen blev det då mer och mer förändrar gick upp och då blev det två saker som hände. Dels blev det sådana belopp så att Skattemyndigheter och andra var det liksom helt plötsligt Intresserade sig, man kunde ha, ha Spelare med på den tiden 100 000 i månaden Idag är det säkert 200 000-300 000 Man kan tjäna på det Och då kom det ju ett antal lyxsökare in också Som agenter och så vidare Så det föräldernade jag gjorde var att man köpte ett agentupplägg Av två som visade sig vara Arena skojare På Cooks Island och Turks Island Och upplägget var egentligen Cook, Cook, Cooks Island och Turks och Cooks Island Alltså vi vet inte den kanske. Ja, okej okay, ja. Så det man gjorde då var Och det är väldigt många gjort Alltså många i skidlandslaget Fast det gjorde stopp där på Jersey Var att man säger att i Den här fallet är anställd av ett annat företag Med hemvis på Cooks Island Eller Jersey Och jag hyr honom så vilken konsult som helst Om du skulle gå till The Manpower Eller Adecco eller någonting idag Och då säger man då är det ju faktiskt upp till Manpower och Radeco att betala sociala avgifter Och skatter och så för den här personen på samma sätt som man betalar en faktura till Manpower och så. Så det var upplägget. Sen är det ju naturligtvis så att det här gjorde man ju för att man förstod att betalar man till görsel eller någonting så är det lägre skatt. Så det var ju en skatteoptimeringsgrej. Det man då trodde var ju att det kanske var den gråa skalan och det var ingen riktigt som skulle titta på detta och bry sig så. Det som då hände var att förlunda kanske drog det till sin extrem och inte gjorde det via skandia eller någon av det här. Med de här företaget då. Så att skattemyndigheten började egentligen att titta på, på de här mindre företag som förnodde affärer med. Och från det kom det in då. Och jag är ganska övertygad att min pappa förstod att det här var någon slags väldigt gråzon. Dummare än så var han naturligtvis inte. Det som också då hände var att en spelare fick inte betalt av de här. Då gick han inte till Frölunda. så sa att vi har betalt den här faktura. Här. Men jag har ingen lön. Jag vad ska jag göra då? Och då var det den generala inställningen att du har kommit med dina agenter och vi har betalat fakturan till dem. Om du inte får betala dem så är det inte vårt problem. Samtidigt då har du en spelare som inte är nöjd faktiskt ska försörja en familj och så. Och då blev det en utbetalning till honom. Men då är det liksom då skattemyndigheten. Men om ni betalar ändå så är det ju uppenbart att han liksom var anställd av VD här. Och då tittar man ju på syftet och så. Så att det blev ju en rättegång. Men det är... Så var jag naturligtvis oerhört jobbig. Så. Menar, min pappa misste jobbet där. Kände väl att eh, under rättegången så var det vissa som var med i styrelsen och så som, som inte talade sanning. Jag har egentligen ingen eh, förmåga att säga om det var så. Jag kan bara lite av vad min pappa satt. Men, men jag ta någon. Så det innebär att min pappa och den dåvarande klubbdirektören då. Eh, fick För min pappa hade varit kasör när det ändå då. Fick... Eh, Fängelse då Klubbdirektören ett, ett längre straff Och min pappa tre månader eh, Och tre månader när du ostraffar Vid den åldern innebär att du får Direkt ta dem bort en tredjedel Så det blir två månader eh, Och att också kan få då, om, eh, om Ett visst antal eh, Saker är uppfyllda Bland annat att man har ett arbetsplats En jobb, någonting att gå till eh, Att om man lever tillsammans med någon att Den personen ska godkänna straffet Och så min mamma var tvungen att liksom säga att det är okej. Okay Hur påverkade det dig och familjen? Liksom? Nej, men det är klart att det påverkade familjen ganska kraftigt. Alltså, det var ju bilder på min pappa i Västnytt och GP och sånt där, och någon bild till med hans bild och liksom ett ritat järngaller för hans ansikte då när, när det kom in så Så det är klart att det påverkar extremt mycket. Min pappa försvann ju från väldigt många. Listor på inbjudningar och sånt där Som, som man hade haft innan eh, Han förlorade sitt jobb Naturligtvis och, och bara gå och söka ett jobb Efter att, Liksom kommit som, som ekonom Efter att ha suttit som, som ekonomisk brottsling det Var liksom inte det enklaste så. Hur gick det då? Eh, det gick till slut, gick då, och då var det via en, en, en bekant som kände min pappa och visste vem han, han liksom var som, som ordnade ett, ett jobb till honom. Så att de sista åren sen var han ekonomichef igen på ett medelstort företag. Och ett, ett företag, ett jobb jag tror att han trives väl på. Mm. Men vi är också många av min pappas vänner, eller halvvänner, eller vad man ska säga, som försvann och min pappa fick nog också ett mindre gäng. Som han idag är väldigt, väldigt tajt med Som han umgås väldigt mycket med Som nog hade varit också Del av något större en, Men som liksom gick in och många av dem tog hand om pappa Tvåtal av dem liksom, Så de gick där. antingen eller vägen Antingen eller, antingen tror jag nog att han Tappade bekantskapen med vissa Och andra blev mycket, mycket djupare Med ja. bekantskapen. Men din Sådär kärlek till föräldrarna Förändrades inte, eller? Absolut, och inte min pappa, min pappa ser Serbillette ser alla matcher Han missade inte en enda match heller Men han har aldrig sagt ett ont ord till någon människa om det som hände Inte ens till dem som jag tyckte svek honom i rättegången Pappa är nog liksom min så stora hjälte i livet Eller hur man, hur man ska vara som människa Och hur stark man kan vara i, i svåra stunder Definitivt Jag skulle liksom önska att jag hade den ryggraden Som min pappa bevisar att han hade När det blåste som mest Om du tittar på ditt liv mm. Dina första 40 år mm. Ångrar du mycket Av det du gjort? Nej men det, jag, jag har vissa saker som jag ångrar väldigt mycket Vadå för något? Det vet jag nog inte om vi Okej okay. Men det finns sådana saker? Ja det finns det. Hur känns det då? Jag gillar ju inte att behöva ångra mig Så, Jag, jag tycker inte om att, att behöva ångra mig Men det är väl svårt det, det tror väl inte någon gör Men samtidigt måste Å andra sidan så måste man ju som liksom alltid gå vidare från då. Alltså jag, jag försöker ändå säga att jag får kompensera det via andra saker som, som är bra då på något sätt. Mm. Men, men jag har ett, ett fåtal saker jag ångrar. Och det handlar mer om saker jag har gjort än saker jag liksom inte gjort. Jag, jag har inget i livet att jag liksom ångrar jättemycket. Att jag inte reste dit eller inte hoppade på det jobbet eller så. För inte ångra inte saker är väldigt meningslöst. För då kan du inte ens se vad... vad vad konsekvensen blev av det. Däremot, kan jag ångrar vissa saker jag har gjort mot vissa personer. Dumma grejer. Liksom. Dumma grejer. För där, där ser man ju konsekvensen av det också på ett tydligt sätt. Så det finns ett antal eh, saker som jag har gjort, jag ångrar. Men det finns inga saker jag inte gjort som jag ångrar att jag inte har på. Vad är du eh, stoltast över i livet? Eh, en väldigt svår fråga. En väldigt bra fråga. Eh, jag, jag kan nog inte ta en, en, en sak som jag är mest stolt över. Utan det är, det är liksom ett flertal små saker mer. Och det handlar om att jag tror att jag för några människor jag mött i livet har jag betytt mycket. Jag har liksom lyckats bli någon som är viktig i deras liv. Och det behöver inte vara att jag är den absolut viktigaste personen. Men det är om, om vi tittar på vår gamla arbetsplats där, till exempel, så tror jag det fanns ett antal personer där som, som jag blir viktig för. Som, och det kommer tillbaka till att jag, jag, jag vill ju känna mig viktig, att jag kan påverka människor. Och jag tror jag har påverkat ett antal människor i mitt liv. Så att de tycker att livet blir lite bättre än att ha gjort någonting. Och det, det är inte stora saker, men det är liksom nöta in och vara en bra person. Eh. Ett antal personer på, på för ett arbetsplats som jag vet att jag betydde mycket för. Ett antal kompisar eller vänner jag vet att jag betyder ganska mycket för sådär. Eh, och att jag betyder mycket för mina föräldrar fortfarande till exempel. Mer liksom där att jag, några få tillfällen i livet att jag har känt att jag betyder att jag, ett beslut blev lite bättre för jag hade pratat med den personen eller... Eh, när det var jobbigt så blev den personen lite glad där i alla fall Eller såg ljuset i tunneln på något litet sätt så Det är nog mer sådana saker än att Att jag är liksom stolt att jag klarade min utbildning Eller jobbet jag har eller vad jag tjänar Eller någonting sånt där Det är de här små stunder i livet när jag har betytt något för dem mm. Du är ju, tycker jag, mm. lite av en livsnjutare mm. Du gör det du vill göra mm. I många lägen Och du eh, Gillar gott vin mm. God mat mm. Goda cigarrer mm. God hockey mm. Hur värderar du det gentemot Sånt man måste göra Eller gentemot arbetet Alltså jag, jag Jag skulle kunna leva mitt liv Med bara de goda sakerna Alltså, alltså jag, jag trivs väldigt bra med mitt, mitt arbete Och sådär men det livet det som är livet för mig är ett fåtal vänner, en god flaska vin och en bra eh, bit kött. Och sitta liksom sju timmar och prata om livet. Eh, eller fjorton vänner och grillen står på. Eh, min bästa kompis står och grillar. Jag går och delar ut vinet och folk i min närhet är där. Eh, jag har inget så asketiskt över mig att jag, jag skulle vilja ha det med men att liksom hårt jobb och sådär, jag skulle jättegärna bara vinna någon miljon och liksom leva gött på det. Jag vill dra mig så till stacken och så, men jag, har, jag saknar liksom det där riktigt att jag, jag måste liksom visa mig duktig för någon annan. Jag, jag skulle jättegärna bara kunna njuta av det gick. Är det viktigt med pengar för dig? Det är viktigt som ett en, en, en, en, det är viktigt för att jag ska kunna njuta så för, för några av njutningarna kostar pengar Och då måste jag ha pengar Men pengar i sig är inget ja, som är viktigt så Har du någon gång känt på hur det är att inte ha pengar? Jag tänker äh, men som du nämnde En mm, nej, ganska har, privilegierad uppväxt Jag har ju äh, Du har aldrig äh, behövt äta nudlar och Nej, det har jag inte Jag har eh, Alltså mitt, mitt liv så där har jag liksom Allt har alltid liksom rullat på så Eller liksom när, när liksom eh, Som jag sa Skoltiden Alltså Jag hade det bara jag var kunde saker och ting där Eller liksom det var liksom helt lätt Jag hade alltid kompisar liksom, Det flöt på Så helt plötsligt, lumpen och lite Men det är flöt på, bra. jag träffade kompisar där Handelshögskolan, men det här klarar jag ju också Det var inga problem med det här Precis när jag gick ut där sa han, nej men kan du inte sätta det här på Frölunda och jobba Ja, det kan jag göra en stund Och sen helt plötsligt ringer de upp från Astra liksom Ja, kan du komma hit och i stort sett och börja jobba? Ja, det kan jag väl Så jag har liksom inte, jag har inte aldrig skickat in ett CB så. Och det här senaste jobbet var ju också liksom de som ringde och ska du komma hit och börja? Så jag har liksom, jag har liksom aldrig fått kämpa Jag har aldrig fått den här besvikelsen av fem intervjuer där jag kom tvåa Eller fem intervjuer där jag inte ens fick svar så så på det sättet har jag haft det lätt, lätt i livet. Sen har vi landat saker som. Det är klart att jag hade den, den perioden med min pappa och sådär. där var jag extremt liksom, tung så. Men, men nej, jag, jag har haft det. Du fliter på. Så. Jag har en äh, lite filosofisk fråga mm. som du kanske delvis har svarat på egentligen. Men Vad är din liksom, livsfilosofi? Alltså, hur ser du på människan? Tror du? Mm. Är vi goda? Av naturen. Är ju onda av naturen. Jag, jag vet inte. Jag vet inte där som det är viktigt att, att, att tänka på det sättet. Så. Jag, tror att vi, jag tror att vi är så. Sen är det ju situationer som gör oss. Jag tror inte det finns. För svaret på frågan är att jag tror inte det finns en enda människa som är bara god. Och en enda människa som är bara ond, till exempel. Allt är på en skala. Och tar man, tar man bort något, ett fåtal människor som, som vi har någon psykisk störning eller någonting Eller i alla fall är gränslandet till en psykisk störning som Bering Breivik eller någon sån där Som är något gränslande i alla fall till någon slags psykisk störning Så jag tror jag de flesta av oss, 99% av oss som går på den här jorden är, är ganska gråa Vi gör lite minus-saker och vi gör lite plus-saker och Förhoppningen är väl att vi gör lite mer plus när vi, och lämnat några spår efter oss när vi, när vi försvinner Jag är ganska ofilosofisk eller obamhärtig i den liksom känslan där att Jag vet inte om det spelar någon roll, jag tror inte det finns, det är viktigt ens att definiera det För följdfrågan för, är ju vart i världen på väg liksom mm, Oj, det var en ganska stor fråga Jo men den hänger ihop Den hänger ihop ja. äh, Är vi på väg mot ett bra ställe eller mot ett dåligt mm. ställe? Det är en jätteintressant fråga Som vi heller inte riktigt har tänkt på tidigare Jag vet inte jag, jag, jag, Ibland kan jag tro att vi faktiskt är på väg mot ett lite lite bättre ställe och, och lite handlar det om att Vi Knyts närmare till varandra Vi kommer väldigt snart vara så beroende av varandra Så att det är bättre om vi är snälla mot varandra men det menar jag, vi hade ett block mellan Ryssland och USA Idag är liksom Ryssland en sån viktig marknad för amerikanska företag Och även för Ryssland där Västeuropa eller andra delar En viktig marknad, det innebär att vi är så beroende av varandra Och någon man är beroende av är det bättre Att vara snäll mot en dum mot Internet, vi lär oss mer även om det är väldigt många länder Går långsamt och sådär så, där. så så förstår man det fler människor idag som vet vad som händer i andra delar av världen Än det var för ett antal år sedan. Och jag tror att vet man och andra har det och Så, så hoppas jag att det, det, det ska bli bättre Men samtidigt så blir man ibland när jag åkte hit på För att ta det här med ont och gott Så jag tycker det är så svårt Ibland finns det liksom tydligt ont och gott Men ibland finns det någon slags massa Jag läste hit på radion om, om Palestina och Israel där de ena skjuter och raketer på de andra som svarar. Och den ena säger att vi måste försvaras när de skjuter först. Och den andra säger att vi måste ju skjuta tillbaka på dem när de skjuter på oss. Så det är en sån här: vem är ond och god i den konflikten? Det är en sån här: jag vet inte. Och splätter det någon båda kanske, onda, eller spelar en roll? Eh, och det, det ena handlar där, tror jag, det är ju en och nära Det är liksom på något sätt svårare att vara dum mot sin granne eller någon man känner eller någon man gör affärer med eller vad det är. så att Lite bättre tror jag nog. Globaliseringen är en bra grej helt enkelt. Jag är helt övertygad om att globaliseringen är en jätte, jättebra grej. Sen kanske den har problem. Med, alltså miljö, vi får inte glömma så men, men någonstans så överväger det positiva det negativa för mig. Sen är det liksom saker och ting vi måste ta tag i så, Och det vet jag inte om det är jag Eller du och jag som får ta tag i det Eller om det är våra, våra barn som får ta tag på det Men då har i alla fall hopp om att det blir lite bättre Känns det bra att avsluta lite i Är du så här, va? Ja. Eh, för det var min sista eh, ja. fråga mm. Jag har dock en En liten extra fråga som jag ställt mm. alla Och det är mm. vem som du skulle vilja höra I, i stegvis ja. Har du ja, nästan, någon rekommenderat? Det finns massa människor jag skulle vilja att Jag hade tyckt var jätteträckt Och vi pratar om, om globalisering så Om du hade fått Jan Eliasson att sätta sig i det här rummet och Som du jobbar på FN Då hade du varit väldigt intressant För då kunde ha prata Kanske fått lite bättre svar på den andra frågan Men om vi tar bort det Så skulle jag tycka det var väldigt intressant Att intervjua någon För att jag, jag är fascinerad av de här Idrottsmännen Framförallt jag de som är väldigt idrottsintra Så lägger ner Så oerhört mycket kraft och själ I sitt idrottande Men som aldrig blir något Alltså några av dem då intervjuat har ändå liksom fått känslan Att springa finkampen och Vunnit alltså så, Även om de inte har blivit de här jättestora stjärnorna Så har de fått tillräckligt med kika. Mm. Men de där som gör 17 säsonger i Sävedalens AIK i division 3 Eller 14 säsonger i bäcken, i division 2. Och liksom måste försaka och inte få en krona över och sådär. Och då liksom touchat lite hos dig och dem i, i dem du, du pratar med nu. Men en sån person, jag vet inte ja. vem det skulle vara, det är egentligen ganska förmodligt. Men de där som som kör dem i 39 och knäna är helt som aldrig kan släppa det. De här själarna som liksom aldrig får med i enstern, några av dem har inte huggat fått vara med. Pullevin för 15-20 000. Eller ett. Kvarlopp på EM för 80 000 i Barcelona Eller vad det kan vara En Här person Härligt, härligt mm. Ska vi nog kunna gräva fram mm. Tack så hemskt mycket, Rickard Jätt ja. Gött, gött Rickard Mycket gött Och kul att förröranda tvålade lite på sig igår Med 3-0 Kan bli slutspel trots allt det kan hända att nästa avsnitt av Stegvis dröjer ett par veckor eftersom jag snart har mycket viktigare saker för mig, så som att bli pappa för andra gången. Men Stegvis kommer snart igen. Tack för att du lyssnar!